Iru, albiste! Eren egun arrapatuta geratu zen mehatzariaren gorpua aurkitu egin dute. Astelenean, perruzkales mehatzuloan, Valentzia istripua izan zuen Pompeio Martin, hogeita urteko langilaren gorpua, atzogo izaldeko hiruretan atzera zuten. Bigarren eta hirugarren galeria artean zegoen Martin, ondakinen lubizi batek, azpian arrapatu zuen egen. Plar llorente hogeita bozu urtekoa, eta meategiko langilea ere, arrapatuta gelditu zen, baina istripua izan eta berehala erraskatatu ahal izan zuten, eta palentziako eritetxe batetara eraman zuten. Lubiziaren ondorioz, buruan kolpe handi hartu zuen, baina medikuek esan zuten ez egoela arriskuen. Aurten bi mehatari hildira palentziako paleentziako mehatzuloetan. joan den azarroaren amaauan hogeita bederatzi urteko beste langile bat hiltzen, Barruello de Santuian, Herriko Meategi batean. Sindikatuek dolueguna egintzutan atzo eta segurtasun neurri gehiago eskatu zituzten.